Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку, за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення та коментарі. Української має бути більше. Курт Воннегуд. Наречена на замовлення. Я із інвестиційної консалтингової фірми. Працюю із клієнтами. Я саме той, хто формує клієнтуру і ненав'язливо пропонує скористатися тією гарною порадою, яку я зазвичай продаю. Моя уніформа, сірий костюм, м'який фетровий капелюх і темно-синє пальто – оплачена. І коли у мене буде іще на 5 білих сорочок більше, я збираюся придбати ще й широкий шарф. У нас в інвестиційному консалтинговому бізнесі є одне стандартне запитання. А саме, Містере Ікс. Перш аніж розпочати аналіз ситуації і давати вам бодай будь-які рекомендації, дозвольте дізнатися чого саме ви очікуєте від свого портфоліо – доходів чи зростання. Портфоліо – це свого роду золоте яєчко у формі акцій та облігацій. Питання у тому, чи хоче клієнт помістити це яєчко туди, де воно зростатиме, не приносячи спочатку великих дивідендів, чи він захоче, аби воно лишалося того ж розміру, але приносило доволі пристойні дивіденди уже. Відповідь клієнтів зазвичай така. Клієнт хоче, аби його золоте яєчко росло і, звичайно ж, приносило великі дивіденди. Він хоче розбагатіти швидко. Але довелося мені почути і декілька найнезвичніших відповідей, Особливо від тих клієнтів, які, ймовірно, через якийсь психологічний бар'єр не можуть серйозно сприймати гроші абстрактно. Якщо їх запитати, чого вони хочуть від свого портфоліо, вони наймовірніше назвуть те, що їм не терпиться придбати негайно. Автомобіль, подорож, яхту, будинок. Коли ж я поставив це запитання – на ім'я Отто Крумбайн Він відповів, що хоче зробити щасливими двох жінок Кітті і Фелолін Отто Крумбайн – геній Творець стільця Крумбайна і дімодулярного ліжка Крумбайна Дизайнер спортивної гоночної моделі Марітті Мафраскатті і цілої лінії кухонних електроприладів «Меркурій». Він настільки захоплений красою, що у грошових питаннях розуміється настільки ж, наскільки кімнатна канарка. Уявіть собі, коли я показав йому перший акціонерний сертифікат, який придбав для портфоліо, він захотів негайно його продати. Йому, бач, не сподобалося, як сертифікат художньо оформлений. «Та до чого тут те, який він має вигляд, Отто?» розгублено запитав я. «Головне це те, що ця компанія розумно організована, вона зростає, і в них є великі запаси готівки». «Будь яка компанія, сказав мені Отто, яка обирає за символ на сертифікаті ось це потворне чудовисько, цю жирну, Замотану у кабель медузу-горгону верхи на каналізаційній трубі Така компанія нечутлива, вульгарна і дурна Коли Отто мені дістався, ніякого портфоліо він сформувати був не в змозі Мене із ним познайомив його адвокат Хел Мерфі, мій товариш Він вперше попався мені на очі дні два тому, казав Хелл він забрів сюди і в недбало туманній манері сказав, йому, здається, може знадобиться невелика допомога. Гел гмикнув. Ха -ха. Мені сказали, що цей Кромбайн геній, але я скажу тобі. Йому місце або у кублі, або серед клоунів. За останні сім років, уяви, він заробив понад 235 тисяч доларів і... Значить, він точно геній, сказав я. Еге ж, і він спустив усе до останнього пенса на вечірки, ходіння нічними клубами на свій дім і одяг для дружини, завершив фразу Хел. Ура! сказав я. Завжди саме таку пораду із інвестицій я хотів дати, але за неї ніхто б не заплатив. Так. До речі, Крумбайн. «Абсолютно задоволений своїми інвестиціями», – сказав Хел. А на думку про те, що йому, можливо, знадобиться невеличка допомога, його наштовхнув дзвінок із Державної податкової служби. О, ох сказав я. «Можу посперечатися. Він забув заповнити декларацію про передбачувану суму доходу на наступний рік, так?» «Ти...» Можеш зі мною не закладатися, сказав Хел, тому що програєш. Цей геній ніколи не платив прибуткового податку, жодного цента. Він каже, що чекав, поки вони надішлють йому рахунок, а вони усе не надсилали. Гел навіть застогнав. Ну, друже, вони нарешті зробили це, і вони прислали... «Такий чек?» «Чекай, чекай. А я тут до чого?» – запитав я. «Він наполягає, аби йому платили банківськими чеками, і вони до нього приходять просто пачками постійно», – пояснив Гел. «Ти подбай про чеки, а я про те, як врятувати його від в'язниці. Я йому про тебе розповідав, і він каже...» аби ти просто зараз йшов до нього. «А в якому банку у нього рахунок?» – запитав я. «Ні в якому», – саркастично посміхнувся Гел. «У банк він заходить лише для того, аби отримати готівку за чеками, а чеки, уяви собі, тримає у плетеному кошику під канцелярським столом. Займись над цим кошиком». Будинок Отто Крумбайна розташовувався за 30 миль від міста у Глушині, поруч із мальовничим водоспадом. Отто працює вдома. Як вам описати його будинок? Уявіть собі котушку ниток, а зверху коробка сірників. Приблизно такий вигляд. Усі чотири стіни верхнього поверху, тобто сірникової коробки, скляні а нижній поверх – котушка. Це цегляний циліндр без вікон. Коли я приїхав, на парковці для гостей виявилося, що окрім моєї стоять іще чотири автівки. Тривала невеличка вечірка з коктейлями. У той час, як я обходив будинок по колу, гадаючи, як же мені потрапити усередину, хтось у будинку на горі постукав по скляній стіні. Я підвів очі і побачив одну із найпрекрасніших, хоча й доволі химерною красою, жінку серед усіх яких будь-коли зустрічав на цьому світі. Вона була висока і витончена, і з доволі спортивною фігурою, вдягнена у чорно-біле, смугастенему в зебра трико. Волосся було б вибілене до срібного із блакитю а на білому бездоганному овалі обличчя виблискували зелені очі, підкреслені нафарбованими бровами, вугільно-чорними і вигнутими. Сережка в неї була одна, величезна, золота якогось варборського вигляду. Невідома красуня робила спіральні рухи рукою, і нарешті я зрозумів, Мені потрібно було видертися спіральним пандусом, що звивався навколо цегляного циліндра. Пандус привів мене до вузького містка, котрий впирався у скляну стіну. Високий, енергійного вигляду чоловік років тридцяти із лихом плавно відчинив скляну панель і запросив мене увійти. На ньому був комбінезон лавандового кольору і сандалі. Він нервувався. В його глибоко посаджених очах проглядалася втома. «Містер Крумбайн?» – запитав я. «А хто ж іще?» – відповів Отто. «А ви, мабуть, той самий чарівник із країни фінансів. Ми можемо піти в мою студію, там нам ніхто не завадить. Ну а потім...» – він кивнув красуні, що з'явилася поруч. «Потім ти...» Можеш прийти і випити із нами. Його студія була всередині цегляного циліндра. Він провів мене через двері і далі вниз по черговому спіральному пандосу у цю студію. Вікон тут не було. Все світло було штучним. «М -м, «Здається, це найсучасніший будинок з усіх, де я будь-коли побував», – промовив я. «Що?» «Сучасний?» – сказав Отто. «Та він на двадцять років відстав від життя. Але це найкраще, на що здатна моя уява. Усе інше відстало від життя щонайменше років на сто. Ось звідки усе невдоволення. Вся ця біганина по психіатрах, сім'ї, що розпадаються, та навіть війни. Ми не навчилися творити життя для сучасності». «Наше життя приходить у зіткнення із реальністю нашого часу. Подивіться на свій одяг, а? Це ж відлуння десятого року. Це зовсім не відповідає 54-му. «Може і ні», – знизав плечима моя. «Але він відповідає тому, що я роблю. Я допомагаю людям у їх грошових справах». «От вас, вас теж душать умовності» тицнув в мене пальцем Отто. «Чому ви не можете сказати так? Я створюю своє власне життя, життя, що відповідає часу, і я зроблю його витвором мистецтва. Ваше життя – не витвір мистецтва. Це полиця, заставлена всілякою вікторіанською нісенітницею, що дісталася вам із третіх рук. Зокрема, колекція морських раковин зі слониками зручної роботи, так? Точно, сказав я, спокійно сідаючи на двадцятифутовий диван. Це дійсно моє життя. Абсолютно точно. Нехай ваше життя буде схожим на цей фінський графин, сказав Отто. Хай буде чистим, гармонійним, живим» натхненним терпким смаком правди нашого часу, як фелолін. «Я спробую», – сказав я. «Щоправда, для початку би на плаву втриматися. А що таке фелолін? Якийсь ваш новий витвір?» «Моя дружина», – сказав Отто. «Її важко не помітити». «Ага, утреко?» Відповів я, «Чи бачили ви коли-небудь жінку, яка б настільки ідеально підходила до навколишнього оточення? Воно, здається, просто створене для сучасного життя», – продовжував Отто. «Це велика рідкість, повірте мені. У мене тут побувало багато визнаних красунь, але одна тільки фалолін не виглядає як предмет меблів двадцятих років». «Угу. І як давно ви одружені?» – вічливо запитав я. «Вечірка на горі – це святкування місяця нашого найщасливішого шлюбу», – сказав Отто. «Медового місяця, який не скінчиться ніколи». «Як романтично!» – сказав я. «Ну, а тепер щодо картини ваших фінансів. Чільки «Обіцяйте мені одну річ!» – застережливо підвів руку він. «Обіцяйте, що не будете мене засмучувати!» «Я не можу працювати, якщо я засмучений. Будь-яка дрібниця може вибити мене із колії. Ось, наприклад, ваша краватка. Вона ріже око. Я не можу ясно думати, коли дивлюся на неї. Не могли б ви її зняти?» Лимонно-жовтий, ось ваш колір, а не цей похмурий червоно-коричневий. За півгодини по тому, без краватки, я почував себе як людина, що нишпорить міським сміттєзвалищем серед тліючих покришок і ржавих матрацних пружин і груд консервних бляшанок, тому що картина фінансів Отто Крумбайна – мала саме такий вигляд. Жодної бухгалтерії він не вів. Купував, що йому заманеться, незважаючи на ціну. За одяг для Фелолін він був винен астрономічні суми по всьому світу і не мав жодного цента ані на ощадному рахунку, ані у портфоліо, ані в страховці. «Послухайте», – сказав Отто, – «я боюся». «Я не хочу до в'язниці, у мене не було поганих намірів. Я отримав урок, окей? Я обіцяю виконати все, що ви скажете. Все, тільки, тільки не засмучуйте мене». «Якщо ви за таких негараздів іще зможете веселитися, – сказав я, – то, бачить Бог, я теж постараюся. Що потрібно зробити, так це, я думаю, – Варто врятувати вас від самого себе, дозволивши мені керувати вашими доходами. Вам же я буду виплачувати деяку суму. Чудово, сказав Отто. Мені подобається ваш підхід, і це дасть змогу спокійно розвинути ідею, яка майнула у мене в голові під час медового місяцю, ідею, яка принесе мільйони. Я завершу з усіма боргами одним махом. «Тільки пам'ятайте», – сказав я. «Із цього ви теж будете повинні заплатити податки. Я вперше чую про людину, якій під час медового місяця спала на думку прибуткова ідея. Що це, якщо не секрет?» «Місячна косметика», – натхненно і патетично сказав Отто. «Спеціально створена за законами кольору і світла», для того, аби жінка при місячному світлі мала якнайкращий вигляд. Мільйони, трильйони, уявляєте? «Угу, круто», – сказав я. Але наразі я хотів би переглянути рахунки, аби знати точно, як глибоко ви загрузли, Ну, а також, аби підрахувати розмір виплати, на яку ви могли би протриматися, урізавши... «Всі ваші витрати до мінімуму». «Прекрасна ідея! Може, сходимо кудись повечеряти разом?» – сказав Отто. «А потім повернемося сюди, і ви спокійно працювали би тут у студії. Вибачте, але ми не можемо повечеряти вдома. У кухаря вихідний». «Це було би чудово», – сказав я. Так ви будете поблизу, і я зможу ставити вам запитання. А їх має бути чимало. Наприклад, скільки тут у кошику? Отто зблід. А, то ви знаєте про кошик, сказав він. Боюся, це не можна чіпати. Це для особливих випадків. Наприклад, запитав я. Не для мене. «Для Фелолін», – сказав Отто. «Можна я залишу кошик собі, а всі нові чеки із гонорарами буду надсилати вам? Неправильно, якщо Фелолін буде страждати через мої помилки. Не примушуйте мене до цього. Не позбавляйте мене поваги до себе, як до чоловіка». З мене було досить. Я роздратовано встав. «Я не буду позбавляти вас нічого, містере Крумбайн», – сказав я. «Я вирішив, що не буду з вами працювати. У будь-якому разі я не бізнес-менеджер. Роблячи послугу Хелу Мерфі, я погодився допомогти, але я навіть не уявляв, наскільки важкі умови праці. Ви кажете, що я збираюся вас чогось позбавити, але правда у тому, що ваші побілі кістки – Валяються у пустилі вашої власної марнотратності, І валялися вони там іще задовго до того, як тут з'явився я. Із цього вашого бункера є якийсь секретний вихід. Можу я вийти так само, як увійшов? Ні-ні-ні, сказав Отто таким тоном, ніби вибачався. Будь ласка, присядьте. Ви, ви повинні мені допомогти. Це, це просто потрясіння для мене. Усвідомити наскільки все дійсно погано. Я ж то думав, що ви скажете мені, скажімо, кинути палити або щось такого, він знизав плечима. Беріть кошик і... і давайте мені, мій посівник, що мені робити. Він заплющив очі, адилі промовив, ніби сам до себе, забезпечувати Фелолін на якусь допомогу. Це все одно, що заправляти Мерседес пепсі-колою. У кошику було 500 із гаком доларів гонорару в чеках і близько 200 баксів готівкою. У той час, як я складав розписку для Отто, двері вгорі прочинилися. Фелолін, яка у мене тепер завжди буде асоціюватися із фінським графином, Граційно спустилася пандусом, несучи тацю із трьома келихами Мартіні. «Я подумала, можливо, ви помираєте від спраги», – сказала Фелолін. Голос, як кришталевий передзвін, – промовив Отто. «Мені піти, чи можна залишитися?» – запитала Фелолін. «Там так нудно без тебе, Отто» і я не знала, про що мені із ними розмовляти. «Красі непотрібні слова», – сказав Отто. Я потер руки. Ну що ж, думаю, все зрозуміло. Я серйозно розпочну працювати цього вечора. У фінансах я нічогісінького не розумію, – промовила Фелолін. Я вважаю, Отто має займатися цим. «Він же такий розумний, правда?» «Точно», – сказав я. «Я тут подумала, як чудово було би поїхати усією компанією в Армандо повечеряти», – сказала Фелорін, звертаючись до Отто. Той скосо глянув на мене. «Ми якраз розмовляли про кохання і про гроші», – сказав я, звертаючись до неї. «І я сказав...» що коли жінка кохає чоловіка, їй неважливо, багато чи мало грошей він на неї витрачає. Ви згодні з такою думкою?» Отто злегка нахилився вперед в очікуванні її відповіді. «Ви де виросли?» – запитала мене Фелолін. «На курячій фермі у Саскачевані?» Отто застогнав. Фелолін стривожено глянула на нього. «Тут відбувається щось, чого я не розумію», – сказала вона. «Я пожартувала. Це що, настільки жахливо, те, що я сказала? Мені здалося просто безглуздим запитання про поєднання кохання і грошей». Її обличчя раптом освітилося розумінням. «Отто», – сказала вона. «У тебе немає грошей?» «Так». Промовив він. Фелолін розправила свої прекрасні плечі. «Тоді, скажи усім, нехай вирушають до Армандо без нас. Ти і я хочемо для різноманітності провести тихий вечір разом удома». «Твоє місце там, серед людей і веселощів», – глухо промовив Отто. «Я втомлююся від всього цього», – промовила Фелолін. Ми виїжджаємо щовечора, і бог знає скільки часу робимо це щодня. Люди, мабуть, думають, що ми просто боїмося лишитися наодинці одне з одним. От то пішов на гору, аби провести гостей, лишивши мене і Фелолін самих сидіти на довгому дивані. Одурманений її парфумами і красою, я сказав. «Ви, напевне, працювали у сфері шоу-бізнесу, місіс Крумбайн». «Іноді мені здається, що я там працюю зараз», – сказала Фелолін. Вона поглянула на свої блакитні нігті. «Будь-яка моя поява – це справжнє шоу, правда?» «Чудове шоу», – кивнув я. Вона зітхнула. «Так». «Непогане це має бути шоу», – промовила вона, – «адже мене створив найбільший дизайнер у світі, творець дімодулярного ліжка Крумбайна». «Вас створив ваш чоловік?» «А ви не знали?» – запитала Фелолін. «Я той самий шовковий гаманець, який зробили зі свинячого вуха. Він і вами займеться, якщо випаде нагода». Я дивлюсь, він змусив вас зняти кроватку. Готова закластися, що він і про ваш колір уже встиг сказати. Так, лимонно-жовтий, промовив я. Щоразу, як він буде вас бачити, сказала Фелолін. Він пропонуватиме у вас щось змінити у вашому зовнішньому вигляді. Вона ковзнула долонями по своєму чудовому тілу. Крок за кроком, і непомітно, ти проходиш довгий шлях. Але ви ніколи не були свинячим вухом, сказав я. Рік тому, не дивлячись на мене, почала говорити вона, це була позбавлена смаку погано вбрана дурнуля із волоссям звичайного каштанового кольору, і щойно з курсів яка прийшла працювати з секретаркою у великого Крумбайна. «Кохання із першого погляду?» – запитав я. «Для мене так», – пробурмотіла Фелолін. «Для Отто це просто була нова дизайнерська проблема із першого погляду. У мені було те, що не відповідало його почуттю прекрасного. Те, що заважало йому ясно думати у моїй присутності. Одне, потім інше, і я почала змінюватися. І де ділася, Кітті Кахун? Тепер не знає вже ніхто. «Кітті Кахун?» – запитав я. Вона кивнула. «Так. Повний несмак у одязі, волосся звичайного каштанового кольору і просто зі школи секретарів. Отже...» «Чекайте, Феллолін – це не ваше справжнє ім'я?» – запитав здивовано я. «Створено самим Крумбайном», – відповіла вона. «Кітті Кахун не відповідало декору». Вона знову провела долонями по своєму тілу. «Кохання», – сказала вона. «Не ставте мені більше безглуздих питань про кохання». «Вони вирушили у Армандо», – сказав Отто, повертаючись у студію. Він простягнув мені жовту шовкову хустинку. «Це вам. Покладіть її у нагрудну кишеню. Ваш темний костюм не може обійтися без неї. Не може, як ліс, не може обійтися без нарцисів навесні». Я слухняно зробив, що від мене вимагалося, і, глянувши у дзеркало, побачив, що хустинка – Дійсно, додала мені шику, не маючи при цьому зухвалого вигляду. «Дуже вам дякую», – сказав я. «Ми з вашою дружиною чудово провели час, розмовляючи про загадкове зникнення Кіті Кахун». «І що з нею сталося?» – серйозно запитав Отто. «Коли ж він усвідомив, що він щойно сказав, його обличчя набуло на мить принижено безглуздого виразу. Він зробив спробу віджартуватися. Ха -ха. «Кумедний і дивовижний приклад того, як працює людський мозок, хіба ні?» – сказав він. «Я настільки звик думати про тебе, як про Фелолін Люба». Він змінив тему. «Ну, а тепер маестро приготує вечерю». Він поклав руку на моє плече. «Я рішуче наполягаю на тому, аби ви лишилися. Курча а кромбайн, крумбайн, молоді пагони спаржі а кромбайн, крумбайн, картопля аля. «Думаю, це я маю приготувати вечерю», – промовила Фелолін. «Нареченій давно вже час зайнятися готуванням їжі». «Я не бажаю й чути про це», – заявив Отто. «Я не дозволю тобі страждати». Через відсутність у мене фінансової кмітливості. Я почувався би жахливо. Фелолін, не місце на кухні. Ось що, сказала Фелолін. Ми приготуємо вечерю разом.